بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن افتبع سنته إلى يوم الدين الجمعين وضعب لن نرزي درس دماغو تاسي في أفغانستان في أمريكا أو في أمومي دول دي غرب دي أهدافه تعالى بانده غرب قومي دولت افغانستان کې کوم اهداف او مقاصد لري او امریکا په خاص ډول په افغانستان کې کوم اهداف او مقاصد لري دا کوم جنگ چروان دی دی وګړي مودې رئیس د ۱۵ کال وړاندې کې دا جنگ په خپل ذات کې یو هدف نه دی بلکې دا یو وسیله یو ذریعہ د هدف ته رسیدلو و چې امریکا یې د ۱۵ کال رئیس جنگ کړی دلته دبي کوزيان مړکی دلته دبي ټانګونه لوزول کی دلته دبي تیاری لوي دلته د دوی 2 مليارد 2 ډالر مصرفي دلته د دوی په زړګون مؤسسات کار کوي دلته د دوی په لسګونو زړه په وزي سیاسي اقتصادي مشاورین او مامورین په برنامه تطبیقولو باندې اخته دي دلته دوی فوزیان زخمی کی اسیران کی دلته دوی پردیک کلی ورانی کورون ورانی زندانون ډکوی خلق وجنی دلته دوی سیاسی احزاب جوړوی دلته دوی حکومتونه جوړوی دلته دوی ائتلافونه جوړوی دلته دوی زین خلق ته سپین رنگ دی خیر ریخیر سمبولګنی ای او زین خلق ته تور رنگ ورکوی او د شر سمبولګرځوی د دې څل پار کړو د په میلیارډونو مساریف د دیتروس کورې په خپل ځان باندې یو ټریلیون ډالر مصرف اعلان کړی یعنی زر میلیارډ او پورته مصرف د خپل اعتراف کړ او تر دې وروزه یو واځي د امریکایانو او جرشیو فوزيان بس نو د دې ټولو مساریفو د دې ټولو کوششونو د دې ټولو بین المللي او د دنیا د ملګری کولو چې ځان سره اروپا ملګری کړي افریقای ځان سره ملګری کړي آسيای ځانسر ملګری کړی ملل متحد ځانسر ملګری کړی دی امنیت شورا ځانسر ملګری کړی نړیواله مؤسسیه ځانسر ملګری کړی د دې وهدف او مقصد څه شهید یي مقصد خو یو ځم معين مقاصد لري او مقاصد به دومره مهم میچ په دومره مساریفو ارزې هغه مقاصد به دومره مهم چې په دومره مساریفو ارزې هغه مقاصد به دوی دویته دومره به ارزښتوی چې دی اغه دی لاستراول له یوته د ورسیدلو په لار کې 3000 ډالر مصرفوي د ژوند نور کې تیریږي مسافرې زغمی خپل پوازې قوتونه مصرفوي خپل اقتصادي قوت په نړیواله سطح هديو مالی بحران سره مخ کوي د ولستون په غاړه باندې اخلي نو هغه مقاصد د خامه خدو ته ډیر مهم دي دا چې اوس غ مقاصدڅشي دي کوم د هغهه مقاصد په با دی بهې چې یورې منګ تااسې ځان پوه کوو نو بیا د دی جګ د جریان او د دی ترشا د معوره اهداف کوم دي هغه بیا را تهښکاري واې او کم منګو اسې جهات مبارزه کوو صبر کوو دعوت کوو نو بیا به په د لارې کمان ک ځکه چې د دلاري او ګډوالي ډیر معلوم شوی چې دا اوس لنډه لار ده او کداو بدله لار ده د هکارلمون ډیر مسارف او ډیر سبر غواړي او کدا را نه لګ مسارف او لګ سبر غواړي د دې مثال د هټوای مساړه مثلا که سړی وایي چې زه لکابل <سؤال> نه میدان تزم میدان شرط یې ارغنده تزم دوی کې د شي ډیر کم امدیور که د دی وقت دیر احتمام آنه که ویزه خلق زاید و ککسی که مرسیده شد، ما اسم چه موطر کلم، ورپلایشم اولاره هم یا امومی سرک دیر هر وقت موطر زیبه ازی که دیر لاره بانه خوکه دیوه ایچه از غور تزم، یا از نیمروز تزم، مکه دیشی د دیش بی درې بجی دیل کور را ووزه شرغندی تدیزی، نو اما دکی که دیشی دید مزیگات سالور بجیم دیور خط که زه مخام په لوګوسي د من ټول نیم ساعت لارو وکړای وو چې زه غور ته ځم یا وای زه نیم روز ته ځم یا دی وای زه با د غيست ته ځم کېدای شي چې دړي بچي د یو طرفه ځي شپه ورته نه دی د پرون نه ورته ونیسي د ټیکټ غمه د پرون نه دی بلې ورزنه ورته وکړي او بلانه کې دمر وسایل د ځن سره را لې د لارې لپاره دونه وسایل د ځن سره راوخ پوښي کې یده لسرداد ګولې وي پخکه د دې زربدوالي ګولې وي پخکه مثلا د وګو غمري پخکه یده ټلیفون کارت شامل وي پخکه د پیسي وي پخکه یو څه آدرسونه دا سی وي چې کلارې کې موټر روان شي نو بیا بشپچا کړو م که څه پیخو شي څه وکوم نو هر ډول به وته وسولې ځکه چې د تخفل لار ور معلومه چې لار مديروګده او پر خطر ده او مسارف هم نه دی ورغړی د دې دایماداتي او پټورنيس هم دارنګه کومه په خپل مبارزه کې په خپل جهاد کې په خپل دعوت کې او د دې کفرین راي سره په دغره کې ک خپل لار را معلوم شي دغه او بدوالي او را معلوم شي دغه سختی او را معلوم شي کېد شي سایکولوژیکل امادګي یا نفسیاتي رواني امادګي هم امغه ډول ورته ونیسمو هم امغه ډول ورته وسنجو او د لاري ضرورت هم امه غوول په نظر کېونې نو غرب چې په دغه دوښمنۍ کې چې د مونږ په خلاف شروع او خلاص کې امریکا ده په تریلیونونو ډالر مصرفوي خپل فوزيان دلته وجلکیه تانګونی تباکیه تیاری غورزي دي اقتصادي دلته مسرهفي په زرګونو مؤسسيه کار کوي په لسګونو زر مشاورینو کار کوي په لکونو فوزيان دلته کار کوي ناری نه خزینه دا ټول دلته مصرف دي او مسلسله دی یوازې هم امصایم ملکونی دزان سره ملګری کړي دی د بنمللی ټولنی دزان سره ملګری کړي ملل متحد ملګری کړي د امنیت شورا ملګری کړي په افغانستان په داخل کې ځانته دول دول جوړ کړي ورډی جوړ کړي مثلا پولیس جوړ کړي امنیت جوړ کړي استخباراتي جوړ کړي او شورا جوړ کړي سیاسي احزاب تشکیل کړي جوړ کړي مدني ټولنې جوړ کړي چې دا دومره لوی مساریف کوي دوی خامه خوړې دي تر څو مهم أحدث. دا مهم اهداف ته مونږه او کې جندل نه بیا مونږ د اختلالات رانوستږو ته کوو لښو څه معنی کې کوم نه او نه وایې کې نه او پنځه ملال کې رچا سره سودان نه کوه ځکه چې هدف را معلوم دی چې وسري هدف یې روزه بغور تزم یا به زنم روز تزم یا به زب بادغښت تزم نه دی بیا مثلا په میدانشار یا په وردګ یا په غزنی کې ولی تنکی رحمه ده نه مالاري رحمه له کور واته لويو نو مقصد مې دا دی چې زه نن په دې درس کې یو څو ټکي د غرب د اهدافو په اړه چې په پاکستان د لری کس خدمات وړاندې کړه او دا هدف د څه چې ما دې مشخص کتاب نه یا دې مشخص مجلې نه راخستې بلکې دا د حالات او د وضعیتونو دې د وګد جهاد څخه د رسانې زمانیانې رانيولې پروسه پر جریانې د دې د مختلفو مراحلو د مطالعه نه او د پیښو د حوادثو د نتیجهگیرېنه او د اسلام د دې د غاه د پیژندلو نه چې د کفر یا د نورو ملتونو سره اسلام د څه ډول تعامل توسيه کړي د دې نه په مکه د شی استنباط کړي راټول کړي بيمي د سختو ور باندې پوي کما تر هغه حد چې ور باندې پیګم تر څو د جګړې مقابل کې د مبارزې حوصله ور کې پیدا کړی شو او د امادهګۍ لپاره د ذهن سازي او کولوس چرونو د د ساده خبره نه ده چې غرب په دونه لوی اهمیت ورته قایل او دوم رلول مساریف ورته کوي نو موږ تاسو باید څه دول امادهګۍ ورته ورلو او د جریان ته د کومي دیدګان او ګورو د غرب افغانستان کې څو مهم اهداف لري چې په لاندې ډول ما داسې خدمت کې راجمه کړی اول دا چې د افغانانو غربي کول دي زموږ د شریعت د نافذیدلو مخنیوي او دریم د جهاد روحیه او د جهادي زیريفت لمنځول سلورم د اسلامی حکومت د قیام مخنیوي دی انظ ځوان نسل بلارې کول او په غر په سروانول او شپګم اقتصادي منافع یا د تیلو د استلو لپاره دلارې پیدا کول اوغ په خپل کنټرول ک ساتل هم د هغو مفاهیمو او ارزفتونو لمن ز وړل او هغه بیا احمیته خدل چې افغانانو د هغو لپاره په خپل ژون کې غږدي مبارزي کړي او هغه د په فکرهواده کې ل ارزخ لري اغ مفام او ارزخونه چې افغانانو د غ د پارهه قباني ورکي شهتون غغ هجرتون کلي جهادون البته البتهغ معنووي زختون دي اکثریت معنووي زتون دا د افغانو اجتماعي ذهنیت نه او محو کول کم ارزخته کول ترسوو خلک بیا مقابلېته راپورته دغ د پاه بیا قبان تهازر شي او د افغانستان سی یا اجتماعي جوړخت تبول د افغانستان سی یا قوي ساختار تبد لول داغ څو مهم شایان دي چېته د مبارزه کې د غانو اساسسي اهداف تشکې ل او دا څومه مصرف کوي څومه جنگونه کوي څومره نګ جووب جوب غمي څومره صبر کوي څومره نړیوال لابلین کوي د دې د پیدا کوي دا ټول د نړیوال هدف د لاسرول لپاره اول هدف ما د خدمت کې ارص چې د افغانانو او د افغانستان غربي کول دا فکر کې په اخلاقو کې په نفسیاتو سایکالوجي کې په عادتو او کې په فرهنګ او ادبیااتو په د حکیمیت په نظام کې په عسکریت او نړیوالو پروابت او تړونو نو کې کدی ټول کې د غاب یو ټوټه ګرځول تفصیل به له ګروسه درته وایم خو دا چې اوس ولې په افغانستان غربي کولې او زوري هدف دی اصلي پښتنه داده چې د افغانستان غربي کول او د دمره ضروری هدف دی چې په 3 ترلیونونو ډالر دی ور مصرف شي او دی غربيان وینه د ارباني توي شي او دی کپټاليزم یا سرمایه دي قرباني سرشي په داسه هلکه چې دی یو روپی په ګټلو به سي اوي د دنیا قسم قسم توتيه او قسم قسم غلط لارې چاره لټوي ترڅو چې یو روپی خپل سرمایه ته ورډیر کړي دا غي سود لاري دي دا غي احتکار لاري دي دا غي ظلم لاري دا غي غلال لاري دي کغه هر <آهار> ډول ناروا ویلادي دي د پیسو د ډیرولو د لپاره کوشش کوي ځکه کاپټالیزم د کاپټل د کاپټل د دی په سیاسی او عقیدوي تصور کې د اله مرتبه لري هر څه باید د اغېد او بیا امدغه خپل سرمایې امدغه کاپټل بیروري او مصرفوي آیا د افغانستان غربي کول ام دومره ضروري دي ام دومر لوی کار د ام دومره لوی هدف دی بلې هو د دومره لوی هدف نه دی والله دومره ل هف دې پاار منګ تااس چې د افغانستان تاریخخیج اعی سیاسی پس منظر ته لږې ته وروونه ګرزو د نه را معلوېږي که یو والی د افغانستان سیاسی اجتماعی او دینی پس منظر ته وروو ګرزو بیاره تملومیږي چې وللی امریکایان اوغربیان دومره مصارخ کوي تااس وګورې د نړی په تاریخ کې د تاریخ کې افغانستان د زمكي هغه نقطه ده چې د انګريزانو د امپراتوري زوال په عملي ډول لاندې ځای شروع کیږي وخت چې د انګريزانو د امپراتوري زوال لیدل شروع کیږي د هند نیمه وچی خلک او په دوی پسې د اوروسته د افریقا اسلامي مملکتونه د آسیای اسلامي مملکتونه د انور په دوی کې هم د د راپورته کېدل او د ازادۍ غوښتل څپي ورکی کړی خلک شراب پورته کیږي څوک نن څوک سبا د وخت په تیریدل وباندي د افغانانو نه الهام اخلي او په دې پیږي چې یو داسې ولس چې لا ټوپک نه لري لا ټنګ او تیار نه لري لا قوي اقتصاد نه لري لا منظم پوز نه لري لا یو مدبر سیاسی قيادت نه لري ایواز په پا ولسی پاتونو وباندي داسې وي امپراتوري ته ماتي ور کوي خپل ازادي ور ناخلی چې پیغام پرطوري کې الامر نه ډوبېږي چې په شرق کې ماخامینو په غرب کې وسهار وي او کې په غرب کې ماخامینو په شرق کې وسهار امپراتوري کې الامر نه ډوبېږي دغه ملګ خلک شرافورت کوي دای شي نو نور ولسون چې ډیر شیانې درلودل او وی ول نشي راپورته کوي اماغه چې نور ولسون هم د افغانانو نه الهام اخلي راپورته کوي او په وخت پته ریدنه باندې دی انگریز امپراتوری او دی انگریز دی نمات دل و اسطوره ده لمن زیزی او منشد دی کار مبداد دی کار د افغانستان وی ولی افغانستان وی دا ځکه چې انگریز په خپلی وگده استعماری دوره کې نور و لسونا و نور قومون پا خپل رنک رنک کری وی تراغ وقتا پاره که ده هند ولاسو نه دي ک مثلا د جنوب شرقي آسیا ولاسو نه دي ک د عربن نړۍ ولاسو نه وي په افریقا کې د اسلامي مملکتونو ولاسو نه وي یا نور بت پرست مملکتونو ولاسو نه وي اغه په خپل رنګ کې په خپل فرهنګ کې په خپل سیاسي تصور او تفکر کې منحل کړي وي اغه نور د دې اراده وعظم اصلاً خبل زان او عزم اصلا لري نه چ راپورته شي د انګريز مقابل مخابله کې خپل ځان او ټول قومي او ټول سمايي او سیاسی جوړک د انګريز د ماشین یو برخه بولي وای وایي چې نور د دی وضعیت نه چې حاكم دی د انګريز لاله صفغه ورکه موږ وته لای نه شو چې وته نه شو که زمانه له موږ سره نه جوړیږي موږ سره جوړ خو افغانان چې خپل دینی هویت یې ساتلی چې خپل تاریخ یی مسلسل دی قربانی او دی جهادونو تاریخ غنلې افغانان چې دی مقاومت وړتیا او استعداد ورکه هم په سایکالوجي کو فکری لحاظ او هم په بدني لحاظ کې موجود وی اغوی را پورته کی نو دی انګریزماته لم دېزه شروع کیږي بیا یو بل لو ایمپراتوری چې ټولې دنیا ورنه په بوب جوړ کړي ورنه پویره کېوه شوروی اتحاد چې خپل شوروي اتحاد هم د لوی مملکت او د لوی امپراتوریا بیا د شرقي اروپای وادونه هم سره ملګري و بیا د جنوبی امریکا هی وادونه هم ور سره ملګري و بیا په اروپای کې هم شرقي اروپای او حتی منځنۍ اروپای کې دولتونه او احزاب ور سره ملګري و فاربین نړۍ کې احزاب ور سره ملګري و یو مملکت چې رداسه نه چې البته په کې چاپيانې د تنظیم په فکر او ادب په هي یا د مفاهیمو په هيڅيادي حکومت او نظام په هيڅ یادي انقلابیانو په هيڅ باندې الته موجود نه کغه جنوبي امریکاوي ک شمالي امریکاوي ک اروپایی ک هر چیرې کمنستان ورکه مطرح وله خو د کمنزن زوال بیا له افغانستانه شو کی اغه یو عظیم خطر چې هر بورنه په لرزه کې و او اروپاور نه په لرزه کې و اغه دلته افغانستان کې د زیاتره د ناکامۍ سره مخ او خپل پوزونه د ماته په حالت کې وباسي نو بیا د ته متوجي کیږي چې په دې ټولې دنیا کې ولې چې د کومونیزم مقابله ته ملاونتړل او خپل کول ملاونتړ چ پوزونه درلودل هغه خپل کول ملاونتړل چې به مونې درلودل او توم به مونې درلودل قوي اقتصادونه درلودل او دغه فنانو ول ملاونتړ وته را لې دوی د غ... شوروی اتحاد مات کړی شو چې عوامل یې کله لټوین او عوامل بیرته ګوري چې افغانانو یو ځانګړی دینی فکری اخلاقی اجتماعی جوړښت یې چې د غرب رنگ یې لاندې خسته د افغانانو هغه وضعیت دی چې د غرب رنگ یې نه دی خسته او په استقلالیت باندې ولاړ دی ارزښتونه شریک نه دي بل څه ارزښتونه خپل اسلامی ارزښتونه دي او پردی ارزښتونه کې د چاس سره شریک شي وینه نه د چاس سره کوم نه زمونه نه نه د چاس سره لیبرالزم نه نه د چاس سره دیموکراتي نه نه د چاس سره نشنالیزم نه نه د چاس سره یو بل دولت ایزم نه نه بلکې دین تدین اخلاق غیرات عفت مردانګی سخا د الله سره مینه د اخرت د عذاب نه ویره د جنتونو تصوره او غته رغبت دا شیان ټول د دې بایس کرزي چې د ټنګونو مقابله تر ووزی د تیرو مقابله تر ووزی دی په هنتون الکاندي راوزی دیو نظام مقابله دی او کې د مدرسې راوزی دی او داس نظام مقابله دی او کې چ وطن باندې مسللت وي نو بیا متوجی کیږي چې دلته د افغانان باید تغرب شي باید وسترنایز شي یعنی غربي کړئ شي هم په مفاهیم کې غربي کړئ شي هم په پاوز کې غربي کړئ شي هم په تعلیم او تربیه کې غربي کړای شي هم په اخلاقی کې دوی غربي شي هم په اقتصاد کې دوی غربي کړای یعنی د غرب اقتصادي اقتصادی پر وټړل شي په هر څه کې هم په لباس او فیشن ذوق او ادب کې هم دوی غربي کړای شي د دې په وای فائدې څه شي شي فائدې د شکل دوی غربي کړای شي دوی بیا د غرب په مقابل کې حساسیت نه لري بیا بجنګ نه کوي ورسره بیا خو دوی غربي دو یو هغه هم غربي بیا خو خپل مشي ورسره بیا خو بزاندي غرب د ماشين او پرزګني بیا خو بزاندی غرب دیپوتی او حاصل گنی بیا خو پوزي مشترکات لری ورسره نه بجیږي اقتصادی مشترکات بلری نه بجیږي سیاسی مشترکات بلری نه بجیږي فکری مشترکات بلری نه بجیږي د مود افیشن اورس مروا جو عادات او تقالید او مشترکات ورس لري نه بجیږي نو اصلا شکل افغانستان او افغانان یو ور شي یو تغریب شي غربی کړل شي په دغو مجالات کې نه بیا څه لیونی خوندي چې د خپل ورونو استادانو په خلاف بجیږي بلکې هغه خپل محسنین ګرنی لکه د نورو دنیا خلک چې خپل محسنین ګرنی د نور دنیا خلک ولې د امریکانو په خلاف نه پورته ولې ورپاینه پهslfنه پورته کی ولي اډي ورکوي ولي قوانين مني ولي نظامونه مني ولي تړونونه ورسره کوي ولي اخلاق مني ولي لباس منی، منی. او فیشن مني ولي تعلیم او نصاب مني دا ځکه چې هغه ورته استادان کوي ژوند او د ژوند سرنويشت په غرب پورته تړل شوی دی خو افغانان چې لا نه دي تړل شوی او په دغه ټولو نواحي وکي په لوی پیمانه استقلالیت لري دیمنګ په 13% یا 15% د خلک داسي وي چې په ذهني و فكري او عملي لهاس په غرب پورې تړل شي د 90% د خلک د مننګ د د غرب د تاثیراتونه لري دي وقته چې لري دي غرب ورته پردایخ کوي چې پردایخ کوي پردایخه د په کور نه ناوزي ده دی فاقې تبي منطق دی غرب ورته پردایخ کوي ځکه چې مشترکات ورسره نه لري چې مشترکات نه لري ورسره نو هغه پردایده دی پردایده او وڅ هغه پر دې د قربانګرۍ دا ورته دې ماب قربانګرۍ خو کې مشترکات ور سره پیدا کړل نبي اخره وایي جو روخ خپل کور دې د راځه زبتا ته درځم طما ته راځي خبره نشته دې ته د ماخزه به تلخ لموتس یو شایو نو دوی غاړي چې مونږ د ځان سره یو شی کی تقریبا او د قران کریم د آیت مصداق مو ګرځي نعوذ بالله لو تکفرون کما كفروا فتكونون سواء كافرًا دا دوستغنی کاش کی تاسو هم کافر شې یلکه دوي چې کافر شې یي فتكونون سواء نو یو ټول یو ډول شي ام دغه ته اوس وای دی ګلوبلایزیشن ام دغه ته وای د ټول جهان خلق دی یو ډول معیارونه یو ډول قیناتونه یو ډول عقیده یو ډول فکر یو ډول ارزښتونه یو ډول مقدسات او یو ډول نظامونه نو اختلافات بڼي چې اختلافات نه نې نو بیا جګ وو جګړه او د شهم په خپل پردایب په کې نه ځکه چې ټول یو شی او معیارونه د ژوند ټول یو شول نو بیا خو به اختلافات نه چې اختلافات نه نو بیا به قربانۍ د طارق خلق څرزښتونه کوي دخبو خپل د صلاح فصګونو ځنګي یا چې یو شای ورته بیا رځخته شو په ذهن کې چې دین ورته بیا شو اصلا په ژوند کې د دین رول نقش ختم شو نو بیا دین لپاره دي به ول قرباني ته اړیږي ول به jihad ته اړیږي ول به هجرت ته اړیږي ول به تکلیف او زندان او لوی او مسافرې ته تا مشقاتونه ته اړیږي ځکه دین خو بیا رځخته شي دین خو ایداس شي دی کله باس چې ناوندې تور او دی برګه او دی لړ او دا ود دین داسي وشي دخوخه لباسو نشي دخوخه مسل منطقي هندو کې مسیحي کې بودایی کې يهودي کې مجوسي کې ملحد کېد شي نه کېږي دا دین ور دي لبس حیثیت نه نبياب دین ورته دغش شي معنیات ورښتنه ورته دغش شي نو ځکه غواړي چې افغانان تغریب کی یا وسترنايز کی افغانان او افغانستان غربي و ګرځي او د ته دوی ضرورت نور هم کور معلوم شو کله چې امریکایان او افغانستان باندې حمله وکړه افغانستان یې اشغال کړ اا... لا کال نو تیر شوه چې د امریکا د دفاع وزیر دونل رامسفیلد هغه افغانستان کې جبران رسمن ختم اعلان کړ وي په رسمی ډول نور په افغانستان کې جګړه ختمه شوه ده د افغانستان نیولای وګره مقابل جیحاد, خربانی, هجرتونا, شهادتونا, او چې افغانان بیرته دد په مقابل کې راپور شو جهات قرب هجرتونونه شهادتونونه فضیت او یولیونۍ خطر خطرناک جګړه چې ټول غرب وررک کې ونای که سر سا او په ه شیبانې مخوننی ولا شو د دی جګړې نه په توپ نه په تیارې نه په نه پهسیټلا نه په مزایلو نه په اقتصاد نه په جوواسیو نه په سیاسی ذا به نه پرشوتونو ورکولو نه په توسيه او نصيحتونو په هیڅ د دې جګړې مخاونیني ولاي شو نه په دي سولې په داو او په دې شېانو باندې نو امریکایانو ته او غرب ته د دې ضرورت نور هم ور معلوم شو چې تاسو د خلک غربي کرای شې بي نوي د خلک د جګړې لاس نه په وخت کې اي مردم تغريب نشوان نظریات شون افکار شون عقاید شون کناټای شون ذوق او سلیقه شون غربي نشوان این مردم در مقابل مامی جنگ چون در مقابل انگلیسی ها جگیده بودندن را شکست دادند در مقابل رووسا جنگده بودندن ووس را شکست دادند در مقابل امریکا جنگدن امریکاا و شمول نتو و اتحاد اروپا همه را شکست دادند این مردم در میدان نبر شکست نمیخورند چرا چون سرچشم قوت اینها از بیرون نیست از درون است از اسلحه ای نیست که از کسی دیگه شاید به دست بیاره یا از بازار بخره سرچشمه قوتشان اقتصاد بیگانه نیست که کسی با اینها کمک بکنه و اینها متکی به کمک بیگانه باشه و از او استفاده کرده دشمن خود را بزنه نی اونها درک کردن که سرچشمه قوت افغان ها از درون است تا وقتی که درونشان را تبدیل نکنیم تا وقتی که روح و روانشان را تبدیل نکنیم تا وقتی که فکری و ذهنی را تغییر ناتیم تا وقتی که این‌ها را در مفاهیم و ارزش‌ها با خود شریک نسازیم تا وقتی که خود را استاز به این‌ها تلقین نکنیم تا وقتی که به اینها این ای تلقین را ندهیم که شما وقت در سعادت میباشین که همچون ما فکر بکنین، همچون ما زیست بکنین، همچون ما بینشین، همچون ما تجارت بکنین، همچون ما لباس بپوشین وقتی که ایره کردن باز ما شما، مثل که ما در سعادت و در خوشبختی و در رفاهیت زندگی میکنیم، شما و هم امور رقم در رفاهیت زندگی کردن میکنیم. اونها به امی خاطر و بر رسیدن به امی عدف و از طریق مطالعات استشراقیشان، از طریق مطالعات که در مراکز تحقیقاتیشان انجام داده شده به اینها، به ارتششان، به سیاسیونشان، به نظامهایشان، برنامه داده دا میشه که تا وقت افغان ها از درون تغییر ندهن شما از بیرون این مردم شکست نمیخوره در مقابل انگلیس اینها کم بودن اونها زیاد همین او مردم کم برای مردم, ای مردم, ای مردم ای زیاد غلبه پیدا کردند به روسان په مقابل که افغانان کمزوری روسان زیاد دا کمزور افغانان په روسان غلبه شد دی امریکایان په مقابل بتیاو 500 مملکت په جنگ کله زنسره گشت کرد تر یو, یو تریلین زیاد دوی مسارف وکول دا چې اروپاتونو مسارف کړی دی دا چې ملل متحدونو مسارف کړی دا چې نور نړیوالو مو سوچ په دې جګړه کې په او بل ډول شریک دي دوی څو مسارف کړی دا چې ګوندې ملکونو دی امریکایانو په ملګرتیا کې څو مسارف کړی دا چې جرم کې نوتری لنونو نه خبره پورته کی خو دې هر څه وجود هم د غلګ افغانان بیا غالیبي او امریکا ماته خوري وو زی خپل په ځونه اروپا او پر ی اتحاد خپل پوزن او باسه د ناټو مشرکین خپل پوزن او باسه نو معنا دا قوت مات ورته اغه قوت بیرونی اقتصادي مادي قوت نه دی اغه یو درونی قوت دی چې الله نه اغزات انه د خپل قوت استمداد کوي چې د ارڅ دغه پواب کړي مغه پیدا کړي مغه چلي او دوی د خپل قوت سرچینې هم غړي الله له قوت غناله نه ناراضي وي دغه تصور او دغه شفافيتي روح دغه تقوا دغه معنوي قوت سرچینات دا ورکړند کو دا ختم کو شکل دا ختم کو بیا لوی لوی ولسون د مخالف کنه د درې د دې به ولوسونه نه د درې د لري پر مختل ولوسونه نه د درې د افغانان هم افغانان نشي درې نو یګانه امتیاز یوازینی امتیاز چې افغانان د نړی په ولوسونه کې لري هغه د چې نړی نور ولوسونه د غرب پر رنگ کې رنگ شوی دی په سیاست اقتصاد اخلاق او تعلیم د حاکمیت نظام په ځ نظامیګاری نړیوال تړونو په دې هرڅ کې د غرب په لار روان شوی دی یوازې د افغانستان مسلمانان داسې دی چې دغه مفاهیم یې نه دي, دي منلي نه ل پردېسر مانی نه ل خپلو تحمل شو حکومتونو سره مانی د خپلو تحمل شو حکومتونو په خلاف هم راپورته کیږي د افغانان او د بهرانو یو ترغळګرو په خلاف هم راپورته کیږي د ترڅو چې د دوی ذهنیت تبدیل نشي د خپلګل جنگلاس نه کاخېسته د جنگ نووسه به لا سخته و د روسانو جنگ نووسه به لا یام کان د جنگ مقابل کې ویلا سفسته خو په یوه چې دښمن مزور ورده ز کمزوري خو بیا هم په شوق او په مستی جګړه ته ورزه یو ورور شهید سٹو په کې لا سول ویږي دبل دستي ورخیز کی وې د لالا ټوپک مې نه پرېږده په ځمکه ور وی او ورور باندې خاورې واړوي د ورورونو په سر لاس تیر کی دوی ورته کاکای جار شي دعا کوه زره د لالا څنګه تلاله د داسی او تخیل نه دی و عاطفية و عناوي نجي جا زي در تكون ده نولي طوليني ده واقعياتون و حكايات ده ده تاسده أريوسره بقول كله كتير شواريه ده طول كار لسيشنا ده ده ده ده زهنيتنا ده ذهنياتنا إسلامي زهنيتنا ده إسلامي زهنيت سدوه تلصوبه منك وستوانا إس كرا نييا دار بكرا دا جنب روان ولن ترضو عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم اي پیغمبره يهود و نصارى بطره غدر نارازي نشي تر سوچ د دوی د ملت پیروي و نه کوي دوی موږ تر هغه نارازي کې دوی لار نه منئ اس چې په نیمه لار کې په غير حقيقي اهداف باندې دوی په وعده ده اس دي ځان تل دې د ښار خلکو هر کار چې کوي د پصو مرحله ته دی چې هر کار کوي د پصو مهم مرحله ته دی اوله مرحله د دې دای چې دوی چې کله یو مشکل متصور کی یو مشکل سره کله دا مشکل دوي فعلی وي او یا سره کله ورسته روان دغه مشکل مثلا د سور قلم تاسو ویني د سور مارک دایو مشکل دی خطر دی دوی متصور کی چې دغه ډور خطر سره موږ مخکیدون کی یا مخې بیل یاparatun tasmakh dedun ki. Da bedagh khatar 22 رقم اداري لري، think tanks warta wai. Yani de tafkir tanguna, de tafkir marakaz, tahqiqati marakaz. Agu tawai de ma walas de ma qawm 50 kalabat, 60 kalabat ya us bilfil, de da khatar sara makhda ma ta de de la rachara aw basa. Khuda la rachara ya bayad qabil e یو ستراتیجی او پلیسی داسې جوړه ک چې هغه قابلیت تطبیق وي. البته دوی فیلسوفان، د دوی ماهیرین، د دوی مشران، د دوی دی تجربه خاوندان، خلک، دکتوران، پروفیسوران، فیلسوفان را کراتولوي او په کلونو کلونو په میاشتو میاشتو په دا یو موضوع باندې خپې جدي ډول غور پیونه کوي. او د اغه عمومي چوکاټ، دغه مراحل، دغه جزئیات، دغه د تطبیق میکانیزم دا ټول یو اړی جوړی. د دکاس په مخدې دا واخلی دا به حاكمه ادارې ته په مخدې حکومت حکومت ته په مخدې کیږي حکومت بیا دغه برنامه چې وګوري خپل ملاحظات او بنې اضافه کوي وراندې ورسته چې تو ايني شرایط سره مطابق کی د دویم مرحله بیا د خپل پرلمان ته یا کانګرس ته یا ولسی مجلس ته هغه چې د رواو د ناراوو د وکاو او د مکو صلاحيت ورکي حکومت ته تشریح مراکز اوړاندې اغه یی چې تأیید کی د اغه نو ورسته د مرحله څلورمه مرحله دا چې د تطبیق د پاره د تطبیق جهات ته وسپاري کله چېغه برنامه اقتصادي و اقتصادي جهته وسپاري پوځي و پوځي جهته وسپاري وزارت دفاع ته استخباراتي و استخباراتي جهته ور وسپاري او اکتاالمی و تعلیمي جهته ور وسپاري که په خپل کوي په خپل ورته امدګي و او که بل په بل چوانې کوي پراکسی ورکای بل وکاله دی بل چې په ذریعہ باندې غو برنامج تدبيقي دا ورته تشخیص کوي هغه خلبه ورته بسیج کوي تهيئه کوي د غوي داور پوره کوي ورته بیا اخرینه مرحله بیا د دې غي تدبیق نو د چې اره برنامه نسيم او هر عمل کوي دا داسې اوایي وایي سر به خو نه وي چې بس سبایل خو راجک شي او بیا یې ورن سوارخلي تواچی ان سوارچ په خپلو اطوف کې دیغه نورست به چا مې وښي چې بیا چه چه دا او یار چې نن خو چ کار په ځین کې مشته خو راه نن دغه پلان کار کوم په چېله چا اوزګارې هم دې کار برنامه نه ګړ دا داسمي کاافان ډرو خیت خلکي اوګورې دا کافرانچ په دنیا کې نن سبا په ډیرر موردو په ډیررو مجاالات کې غاالب دي دا د دوی نه دي چې الله نو سرت د دی الله د کاافانو سره نه درې الله د کاافانو نصرت نه الله د کاافانو په کار کې براکات نه چاي دا دي کرامات ته دی وژن نه ده دا دي دی وژن نه ده چې دی دي دا دي دی وژن نه ده چې دی دي کار دی او من کار لیکو ما په کتاب ته ولوسه چې په اروپای کې هر اروپای چې کار استعداد ورکی یعنی بالغ هر اروپای په څلور ساعتونو کې کم تر کومه 15 ساعت کار کوي یعنی د کار حجم سره واخلی او بیایی آده ور خلکو بنده تقسیم که نو هر اروپایی تا پا چلی رساعته که پینزه ساعته کار ورسیم متسلسل بلا وقفه خو پا اسلامی ندهی که بیا هر مسلمان پا چلی رساعتون که فقط او فقط یوازی ووش دقیقی کار که هر مسلمان یوازی ووش دقیقی کار که او هر اروپاییی چلیر ساتو کې کم تر کومه 15 ساعت کار کوي نو چې څوک 15 ساعت کار کوي کا هغه به خپله مريخو مشتری تم پورته کیږي هغه په فضا هم تسخيروي هغه به د سمندرونو تلتم ورکويږي هغه به د تا په غرونو باندې خپل غوندونه او خپل کندکونه جوړوي هغه به د تا په کور باندې خپل ځاپی ورځي تب په ورځ کې چینه ونی دی په شپه کې د تا په کور کې وینی ولی کار کوي کا نو دا د خپل کار او د په مطلب دوی دنه په مخې دی الله نو سره ته ملګری نه ده او چې مسلمانان کار و نه کوي یا مطلوب ډول کار و نه کوي په مطلوب ډول الله سر زن نشو ورکی الله ای تديبه وی د رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل موجودو صحابه کرام هغه مخپل سترګوب یې جبرایل دې او مجلس کې و سره کې ناست. جبرایل به پسترګولې دې چراغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته کې ناسته او تک سپین کالې وی او تک تور یوختانی. خو اما خلکو همشه دی او هد په جګړه کې او مطلب ډول کار و نه کاوه. ماتې و خور پیغمبر صلی الله علیه وسلم زخمی شو. غخم مبارک شهيد شو. ویني شو مخې سور شو پوینو صحاب کرام شهیدان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تر نزدو جګر و ایستل نو صاحب شهیدان د په دې معنی نه چې مسلمانان بر حق یا دا په دې معنی چې الله تعالی د کافرانو نصره وکاو بلکې دا یو د سر زنو شو تديب و مسلمانان زکه دوی په مطلوب دولباندی فأغه وحک رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه امر تطبیق نکره شنې کړلې نبیا اللہ تعالیٰ خول بندگان تا خا... ادیبوید. خیل نو قوس داغ امریکایان یا غربیان افغانان شا غربی کوی دا پتسشکی غربی کوی فکری ور غربی کوی اخلاق ور غربی کوی نفسیات سیکالوجی دا ور غربی کوی رواجونا عادات تقالید ارزختونا دا ور غربی فرهنگ ادبيات شعر و شاعری تخیل داور غربی کوي دی نظام یو کور غربی کوي دیموکرات کوي یا یو بل ډول نظریه باندې قائموي همدارنګه دی افغانانو عسکریات دی افغانانو निजामیداری دی دا افغانانو پوزیتورونو نه دی افغانانو بنمللی روابط دا په خپل قالب کې اچي دی ترچو د ژوند په ټولو ډګرونو کې د ژوند په ټولو مجالاتو کې افغانان د غرب د ماشيني او پرزو وغوړي بیا چې غرب په کوم خواروان دوی به د ماشين پرزو به په طبي ډول تابعون روان او هغه ذهنی او فکری او دینی او ټولنیز استقلالیت چې په دوی کې د تغریب نمخ کې موجود وي هغه به جوړ کړي چې نوې نو بیا به دي غربي او طایرهوي د غربي او جذبي د غربي د سیاساتونو په لکهونکو کې به د وی دی هدف ته تحقق ورکوونکی وي نصاب به موږ غربیوي تعلیم هم غربیوي اخلاق هم غربیوي دي ځوان بنه به هم غربیوي او دو د دوی د لپاره به با ائیډیل یا مثالي ټولنه هغه هم د غرب ټولنه نو غربي کول ول دوی ته ضروری دي او ول دوی لري مساریف ور باندې کوي دغه شرحه دا غو چې ما دې تاسو خدمت کې غرض کړه چې افغانان تغریب نشي دوی په دې نړۍ کې بل هیڅ څوک تاسو نه دی چې من حیثیت ملت د دې موږ په مقابل کې ودرې یی ته متوجي یاستې په نورو ولسون کې افراد درېږي احزاب او تنظیماونه درېږي کډیش او ځینم ځای حکومت او نظام هم ودرېږي د دې مقابل کې ها من حیثیت ملت ټول ملت دی او په مقابل کې ودرېږي ټول ملت د انګریس په مقابل دول ملت دی وړه د امریکا په مقابل کې و دري شهادت قرباني هجرتونه تکلیفونه مشقاتونه د د وسغمی تدين دي په ځان کې راولي او په هر څه کې په خپل ارزښتونه باندې ولاړ وي د دې په دې باندې سرو کې د دې لپاره د مساریف وګالي زحمتونه دي, دي وګالي زحمتون د غرب لپاره د زغملونه ده هغه وایي چې باید په ارزښتونه دې پجبند کې لمنځي وي او دا په څه شي باندې ورلکی دي د خپل وسایل باندې فکری وسایل په اخلاقی اخلای وسیل په کارواچود سیکلژیک نفساتی ووسیل په کارواچو دارنګ روواژونه د دوی دویته تلقین کو خپل فران په به تیل کوو خپل ادبیات دویته ورجمهکو کا غ رامیدي کاغ شیر و شاعید ده کاغه مصاب و کتاب ده کا تخیل ده دی, دی،, دی،, دی،, دی، كغ... ورده نور فونون لتیفا فون چ چونه انسان په ځو کا روان پې اړه لري دا باید غبی کوته چ د اسه دی پهژون کې تاثیات غی را دویم هدف لي غربيانو هغه د شريعت د دلو مخنيوي غي افغانستان کې د شريعت د دلو مخنيوي ولی ځکه چې دوی وايي چې د نړۍ پټرو لو مملکتونو کې کغه په آسیا کې دي کغه په افریقا کې دي او کغه په اورو شرقي اورپا کې دي د کوسووګا Albania او Bosnia دا مملکتونه د سیمانا مملکتونه وای چې کده نلې په هر ځای کې دی د اسلامي مملکتونو په نامه باندې چیرې په یو مملکت کې هم شریعت تطبیق شوی نه دی دا اوس تطبیق نه دی بل فعل تطبیق البته یو نیم په چیرته داسې وي چې په جزوی ډول باندې د ځیني سیاسی مسالې هو د تحقق لپاره حکومتون وزین شی تطبیق کړی وی اغم داسې په نمایشی شکل یا د خپل ولسمه د قانون ساتلو په شکل خود شریعت د تطبیق معنا کله هم دا نه ده چې واځله خلکو د لاس پریکشې یا د خلکو نه ککر پریکشې یا د چاپ خبریکشې یا د څوک هوه له وډه شي کله هم یوازي عمدغه د شریعت د تطبیق معنا نه ده بلک شریعت داس یو نظام دی چې د ژوند په ټولو مجالات کې باید تطبیق وې په اقتصاد کې باید شریعت تدبیق وې په سیاست کې باید شریعت تدبیق وې په اخلاقو کې باید شریعت تدبیق وې په مردمداری کې باید شریعت تدبیق وې په نظام او حاکمیت کې باید شریعت تدبیق وې په فوج او عسکریات کې باید شریعت تدبیق وې په سیاست او بلمنلی ډیپلوماسۍ کې باید شریعت تدبیق وې دغه چې هم په یو مملکت هم اوس نشته دویو ایچه نه او از دات چې نشته بلکې د شریعت د راوستلو او د تطبیقولو مطالبه هم د خلکو مروت ده. مطالبه هم پریهیایم نه غواړي یو د دې لپاره کوشش نه کوي د جهد نه کوي د دې لپاره یو نهجو تګلارې نه د جوړه کوي بلکې نظامونه یې دا کوشش کوي چې د هر ورځ په تیرېدلو باندې د اولسونه له شریعت نه نورم لړی کوي او شریعت خلکو ته اس یو افسانه غوندي شا معرفی کې او دا ځیم ته وواشيوي چې د د وخت یا شو دا, لسوار لسوار دا, و و دا, دا بس د سولهسه وقاله مخکې د غ ریابت او ساده ټولې دپاره د تنظیم یو مکانیزم اوس دا کار نور کې د په مختلفې نړي د پیچی د حل لپاره او د دی دپاره انسانان باید په خپله د وخت او زمان او د عنی شرایته مطابق خپله نظامې ورې نو غان وایي چې پرتولای اسلامی نړۍ کې نه یوازې دا چې شریعت کما حق وو تطبیق ندی بلکې د تطبیقولو د پاره یي حکومتونه او نظامونه او کولنی اراده هم نه لري یوازې افغانستان دا سیدی شدل ته عملند شریعت د تطبیق د پاره خلک هم قربانی ورکي هم جهاد کوي هم کمونزم نه هم لیبرالیزم نه هم دیموکراسي نه هم نشنالیزم نه مانی هم نور غربی نظریات نه اهم مسجد پالې هم محراب پالې هم سنگر پالې هم خانقاه پالې هم شهادت او زندان خپلې دا ټول هم هجرتونه کوي دا ټول هر څه پالې د څه د شریعت د د شریعت تطبیق دوی ته تاوان څه کوي فریدي د تاوان به ته څه چې که شریعت یواره د مسلمانانو پژنند کې ډیر ته تطبیق شو نو دوی سرقوي کوي پدوی کې وحدت راځي دا ټول یو امهت کې دی ځکه نشته لازم مبياني ټوټه ټوټه بني پدوی کې تقوا راځي بیا بخنت پکې نهي غدر پکې نهي اختلاس پکې نهي رشوتونه پکې نهي وطن خرڅول پکې نهي جاسوسي پکې نهي بیا خو تعهد او التزام لري د شریعت سره خلاف به مونږ د پاارڅو غام نه کو مدری به نه را ت کوي خل اصرار به را طوي من سره ملگریان نه کوي مونږ د هداف تد د باه به کار نه کوي بیا به دمون سره معالات نه کوي وا چې داغ من کافر کېږو نو پرې د چې شریت د مسامانانو فژون کې نووي ځکه که شریت د مسامانانو فژندد کې راغی نو شریت داسې او شا نه ده چې یوا د انسان په تخيل کې دیوي بلک شریت د انسان دژد هره حر حاکت چپه هر ستها بندي وي هغه تنظيمه وي د انسان شخصي ژوند دي شريعت دي غير لپاره تګلار نه کغه د انسان عسكري او فوزي ژوند دي غير د لپاره شريعت تګلار نه کسول او جنگ د غير لپاره تګلار نه کغه اقتصادي ژوند دي غير لپاره تګلار نه ک اخلاقي ژوند دي د غير لپاره تګلار نه ک ټولني ټولنيز ژوند دي او نظام چلول دي د لپاره تګلار نه نوې یاد ده موږ قوانين چې په دوی هم تحمل کړی دي او دغه قوانين له لارې چې دوی موږ په خپل ځان پورې تړلی او د کلونو کلونو رئیس په ځم پر روان کړی دي دغه وی د موږاسرنه کې دغه وی موږ نازادیه خپل دغه غوړل دي کیږي ځکه چې اوس خو خلک موږ په دیموکراسي په ځم پر روان کری. یو برخه خلک برخ هم په په ځم پر روان یو برخه خلک هم په لیبرالیزم په ځم پر روان کړی کڅه هم په حقیقت کې دا ټول دا ټول یو تر مرې دي دا یو برخه خلګم په نشنالیزم په ځان پر سروان یو برخه خلګم په الہاد په ځان پر سروان کړي دي چې ځې بالکل بس مده پر استیمه یو برخه خلګم په متمدن دیموکراټیک اسلام په ځان پر سروان کړي دي یو برخه خلګم په نړيوالو قانونونو کې په ځان پوري یو برخه خلګم د ملل متحد لاره پزاند پوره تړلې یوه برخه خلګون دي امنیت څورادو فیصلو لاره پزاند پوره تړلې مسلمانان همغه په هر لحاظ پزاند پوره تړلې خدا کا یوه شریعت چیر په ځای کې تطبیق شو او د شریعت د تطبیق د ثمره او نتیجه هم د مسلمانانو په ژوند کې په عملی ډول ولولې د لای شو د قوت په کې د اخلاق په بڼه کې د امنیت په بڼه کې د رفاهیت په بڼه کې نو بیا خو به دوی خپل نظام په خپل جوړی منتبه محتاج نه د منږ قوانین د منږ نظام د مونږلهوا د منږ شرایه د مونږ فییسله دا به بیا نهي او بل دا چې د منږ دویته محتاجوي غان ويي تیل د دوی سره دي نف د دوی سره دي نور معدن چې د اغله دوی سره د دوی سره د دوی سره د دوی سره د دو حیوانات د دوی چرم د دو سره د بیا منته ک امو په اغه تتیبان شي دوی ز غواړي اوسخوا د منږ کمپنیگانه په اغه تري قوان د ځکه alternator زي ایجنټان په اسلامي کې دا, دا دي چې د کفر او د اسلام او د روابط پروانه ساتي ما ځ خپل جیب ډکایو وطن خرڅی خپل جیب ډکایو قانون خرڅی خپل جیب ډکایو ملي شتمنه ایدا خرڅی لوټی دی هر چا په واک اختیار کوي وايي چې یو شریعت تطبیق شو بیا خدا شنه من لوا کوز بل دا خبره چې دا ایواز په افغانستان کې دا شو نو دا به دته منحصر نه پات کی د به هم سایر ملکونو نن یوته سبابل ته بلورز بلته بلورز بلته او دغه ساحه دا سرکل دا دایره کرا کرا لوئی لوئیگی لوئیگی لوئی یو وخت ګوریش لوئی اسلامي نظام ته غوروي او داوی دا شاینا دچه یواز یو بیره دا یواز یو اٹکل دا دی داوی په عملی دول باندې لیدل شوای چې په مدینه کې به اوامر صادر شول نو په آذربایجان کې به چې په مدینه منوره کې به أوامر كي كي او, أو اوامر صادر شول مدینه موناورکه نو بیا هغه د خراسان په غورونو د روکه تدبیر کړل چې په شام کې په دمشق به اوامر صادر شول دیا په هند او په سند او په خوارزم کې تدبیر کړل چې په بغداد کې به اوامر صادر شول جاب هغه دنیا په لړل له رضایو کې تدبیر کړل یو نظام به یو هکمت یو فساله و او هر چیرې به دي 2 لک کری ظفریاب دی 2 لک کری به کام و دا کوم لدی دی دا تاریخ منتجونیات تساتلي دا وې د څه شي په برکت په داسې حال کې چې پغهوخت م سامانانوغه و د مونږ نه قوي تکننالوژی درلو د ن دمونږ نه قوي لهکرې در لو د سیاسی تجربه دمونږ نه اوږدا وه ځکه فار ر کاه پاچه کی وه او م همدسې زر کاله نزیاته پاشا ای کړیوه دیونان فلسفاو تاریخ تیر شووه هنفللسفا تاریخ نظام و ر درلو ده خو دغه ش شاړال عرب دا چنګه یواه د نړی غالب <سؤال> قووت شو د شریت کو که نه نور مغه خل خلخان وو او سادة و ساده ژوندۍ چې په لار باندې بروانو بوتونو غوښتل پټو د ساده نبي ټوټي چیرې کړل په خونو بي تاول په غو باندې بیا دې مزلونه کول غزاګان به کول زکه خو په اسلام په تاریخ کې دی غزوینم په رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې غزوه تو ذات الریقاعه یعنی د ټوټو غزو ټوټو والا غزوه هغه چې کپڑے ټوټي د مسلمانانو چیرولې په خونو بي تاول هغه نه به هغه به خپل بوت پرځکاو وي رفتار په باندې تاوه پد شریعت دوی قوی کړی او دا شریعت که یو ر بیا شو نه بیا خو د نورم سمانان وای چې ولې مونږ نه تطبیقو مونږ هم د قران ولایو مونږ هم د حدیث ولایو مونږ هم دغه مزه پیرووانو مونږ هم هم دغه دین منو نشعالت داخله دا دا دا دا شریعت باندې قوی شو نه بخت شو په ما د ولې د انګلیز قانون عملي په ما د ولې د فرانسې قانون عملي کړي په ما د ولې د روسي قانون عملي په ما د ولې سکولر نظام عملي کړي زم د شان نه غواړم وای د دې چې دغه تجربه بیا تکرار نشي خو راځي اصلي ځړ یو چې اګه حسته <ملاحظت> ای له منځه ای اګه افغانستان ته نور زه یې نو کې ولې نشته ځکه چې چالت <ملاحظت> برابر نه دي پر افغانستان <ملاحظت> ته ولسم مجاهد دی په افغانستان کې خلک دا غواړي یل لري و چې شریعت <ملاحظت> تطبیقوم زه دین غواړم زه د اسلامي نظام غواړم د اسلامي حکومت غواړم کومونیزم نه غواړم لیبرالیزم نه غواړم دیموکراسي نه غواړم هیومنیزم نه غواړم مشنالزم نه غواړم دلته زه اسلامي نظام غواړم او د دې لپاره وېده کومې دي او هم دې د پرمیکانزم لري قازان لري مفتيان لري محاکم لري او بل خبره دا، چې ولاسی ور سره راضي ده ولاسی په خپل د اشي غواړي په نور ځای کې خودي قانون او د زور په توسوط باندې قوانینو فیصلې امل کیږي دلته وی خلک په خپل د قازا لري چې مات شریعت راولد ما فیصله په شریعت باندې وکړه وای پټوله دنیا کې دې داوادار بل سوک نه ستره غړي افغانانو نه ی ولس نو باید دا داوداران هم باید لدیزنه لمنزه یوړل شي او دا دعوه دلته په دول دول وسایل وباندی دي خلکو له ذهن نو شي وسایل یې کم دي دی شریعت د تطبیق د مخنیوي پوزي وسایل لشکره کوي فلکونو پوزي نارو والا کورونا والا خارون نیسا، او نظامونه رنګوا قوانين بدلاوه او علما وجنا مدرسې تړام محرابونه بمباروا زندانونه له ملاقات لري او شیخ د دنه ډکوه د دا د فشار وسایل د هي وسایل په د شرایط د تنفيذ مخنیوي دا یو زم د تبلیغاتي وسایل رادیو او تلویزیونونه اخبارونه او ادبيات او شعر او او قوانینو ټولنی مدني حرکتونه دا ټول په کار اچو چې شریعت د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دی د نړیوال سر یو ډول نظام جوړو منه د نړي سر یو ډول حرکت کول غواړم من نه شو کولای چې د نړي نه به تپاتي شو منګه او نړی مشترکه ارزښتونه باندې سره وسیږم په دغه تبلیغات او قنوات او قنوات ترڅو چې دا یو نسلي ورته وایو یوه اداره نوې نسلي د نصاب لپاره هم او د تبلیغات هم هم دغه وای لري د د پارلمانونو لپاره هم هم خلک بیا اوسره عادي شي او بیا همدغه شی چې نړيوالو نغواړي دغه هم دوی هم غواړي او د شریعت د تطبیق نه به منسرف چې یار نن پری دي خلق هم نه پری یوه چې په ټوله دنیا کې چې مثلا په فلانی ځای کې نه د تطبیق په حرم کې نه د تطبیق نو موږ به څه شو په دغه ډول وني خلق وېدل سرد شي تبلیغات او خپل وسیل وسره تبلیغات او دریم دین ته منسوب خلق دا وې راضی شو او د شریعت د تطبیق لمخنیوی دي. لپاره دین ته منسوب خلق د شریعت په خلاف وکارو څنګه وکارو ملال د دي په خلاف وکارو پیر دی دین په حضرت دی دي دین په خلاف وکړو پروفیسور او ډاکټر متخصص او دا چې څوک د اسلام داودار د دا د دي دین په خلاف وکړو څنګه وکړو وي منګره د نظام جوړ کړي دیموکراتیک نظام منګر ته لې برند دیموکراتیک ايش غلط شو وای نې زم جوړ کړي په دغه نظام کې ورته ته منسوبه بي تزهینه ورکو منسوبونه ورکو وزارتونه ورکو لسوله په نامه ورکو دی هم بستګي په نامه ورکو تا په نامه ورکو شت مفتي صاحب د قضا د پیر سا دخواخوا د ته تو حضرت سر ارشاد منبر دی ته تو پرو ف سر سره بیا دا پوانتون دی ته تو داوت ګر سا دا ته په ی خپل چوک ک دا خلک د ځان سره ځای کوو نو د دوی په خول کې به زارو مرگې او خاو یرې ورووه بس خوله خواغشي نور بیا قرار به ناست چې څنګه مږ نه غړو دوی به مغول ځکهشادل ته بیا دوی به ټول قان اس ته التظام ل څوک چې په دی نظام کې بره خااخلي هغه به خاون اسی ته التظام ل. څو قانونه اساس ته التزام لري د قانوني اساسي په مقدمه کې کېږي چې دلته به په اراده ولار نظام دی او دلته به د دیموکراتي د تحقق لپاره نظام دی دلته به ولس په اراده او د دیموکراتي د تحقق لپاره نظام دی او په او په ومه ماده په سراحت باندې لكلشي چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلانیه تطبیق د دي قانون اساسی دی وظیفه کوي او د بشر د حقوقو د نړیواله اعلانیه په اتلسه ماده کې دا په سراحت باندې لیکلي چې هر انسان د دي د دي انتخاب آزادۍ دي لري معنی دا چې هر انسان وړي چې هر دولد دي په انتخابي سیستم د فار انتخابي څو مخنیوي نشي کولای نو بناءن د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته د کاثر کېدل رسمي حق ورکوي که څوک د او ترمنيي به بشريت تدلیکي هغه په ریډیو په وزارت او په څوکۍ او په وکالت او په فامیلې او مرخصارو کره غندې شرعي تدلیکي نو وي فائدہ به شي شي فائدہ به دای چې ډیره بغوړی کی څنې فرې کی شاملې په راډیو غوښنه کې براوزي تلویزیون کې براوزي مظاهره کې براوزي د هر یو لاخر په نوم څه وسائب وي مولا صاحب مفتی صاحب شیخ صاحب استاد صاحب معالف صاحب پروفسور صاحب مفسر صاحب فلانه صاحب صاحب بل اخر ته به ورفسې کړي چې صاحب بل اخر ته به اپ دې دیموکراتیک نظام کې د منسر په پا یو قانون باندې چاليږي مخاوره به تد شریعت تطبیق شي یا د دې مطالبه وکي نو تاسو به وایي چې بابا تاسو په قانون اساسي امزا کړی چې دا به منم او په قانون اساسي کې خدای راغلی چې We now want you to departed in democracy and wartime lifestyles. Just to strike in peace and 차s to good 정 São Paulo. Just byuktikan ing residence. So here's the Gift in America. And you take it to Russia's genocide. And you take it to Afghanistan's teelheits. And you you put the link in微妙ة asia. This is what applies to them. So a country who doesn't have the 왕은 لمیاناستفاده لمولانا استفاده لم پیرنه استفاده له حضرتنه استفاده هر بچات چې دین ته نسب له جهادیره برنه استفاده له جهادی تنظیم نه استفاده له دې ټولو نه استفاده داوی پخبل خانه کې ودروي پخبل خانه کې ودرول پخله کې او چات کې واکسین ورواچا بس دین ورزياتي لکاروي چې لکارول وي دا بس یوازې نور به د اشتیاي بکی زوره ورش اش... اما اشتیاي ورکول او دا یو توتیاده دا. دا داس خبره نه ده چې دي شریعت مخنمید لپاره فاوزی وسایل، شریعت د تدبیر مخنمید لپاره تبلیغاتی وسایل، شریعت د مخنمید لپاره دین ته منسوب خلق استعمال او شریعت د تدبیر مخنمید لپاره غربي قوانين په افغانستان کې په جبري ډول باندې او د شریف فیصلو د صادرهولو او تطبیقولو مخنموی کول پینځل اسکا له شوسه د امریکانو نظام دلته حاکم دی په یو ځل باندې چیرې په یو ځای کې هم شریعت نه دی تګ شوي په یو ځای کې هم شریعت نه شي البته کچېره چا یو ځل په غور کې کوم ملا ولو ک دولتي ادارې کې هم وکړي نو ختیبه توتیو د سی جوړې کړي او هغه لپاره نور جنایات له تاړ کړي دی چې د نور جنا د باندې کړي او حقیقت دا په خاطر و چې تاول د شریعت مطابق فیصله داه وسائل دي, دي شريعه التطبيق مخنيوي قرباني كوين كم. كم وسائل دي فوزي وسائل تبلغاتي وسائل دين تمنسب جهتنا استعمال اول دي غربي قوانين وجبري تنفيذ اول لشريف فيصل مخنيوي كول او دي شرعي محاكم نبرخودل ولو كازادي ولو كولسيبي غوري په اولس کې په قوم کې په ولایت کې خلق رازي تر محترم شخصیت تر ټولو معتبر شخصیت تر ټولو مؤتمن شخصیت عالم شیخو الحديث مفتی مولا طورزی او دوی دماغ دغه مشکل په یو شوي د الله دی شریعت مطابق را تا هلقه الله کتاب د رسول الله سنت او د اسلام دی فقها او اجتهادي راخ را دې دغه پرانا کې د مشکل ورحلوي او غو موزه کې او فیصله صدرې د دولت بیا هغه ډول فیصله بنڅې نه هم دي صحرائیه فیصله ضرورت وایي صحرائیه فیصله صحرائیه فیصله معنی دا چې په ځنګله کې چې تب صحرا کې لکه حیوانات چې راتول شي پهبل حیوان باندې وانګي کې وېش وخه یوخره وړو کې وښ په لويستای لو اورځي بس حیوانات دا فیصله قانون نه یې کنه د ځنګله قانون سا <سحرائی> فیصلب سه شته کو کور دیان شه په خار کې خو ته وکه خار کې خو مض هم شتهمهرااب شته قاظیم ششته د ستا د روفان شته فیصللم شته مکتبا شته د ټول شیان دلته خوی امکانزم برابر دی که نه د دو ته خو ته وکه کاغ سر رای ګړه تو خوی مدننی وکه په خار کې خو ساې برابرې وکه نه په خار کې تل کوي او په ولونه کې ملا امشاید ته نه پرږدي نو خو مقصد د چې شریت نو د غبییانو دویم هدف چې ا افغانستان کې د شریت د نافظه لو مخنیی دی او دد د پااردهغړلو وسیل دی کاروي او اهداف مخاصد م هم دویل پهې خاطر ش شریت ی وا تبی شو نو بیا دوی ل چګ نه خلله خلاصې وي بیا به په نظام او حاکت کې هم قوانین شه وي غربی قوانین به نه وي په اقتصاد ک به هم قوانین شای وي غربی به نه وي په فوز او نظامیت او اووزي تړونوې به هم قوانین شری ويڅول اوجنب هم د شی په بناابې وي د دوی دې معیارونو مطابق بنوي په اخلاق او په ټولنه په ذوق ادبیاتو په عواطف او په دې کې به یهم التزامات شریعي وي د دوی معیارونو په بې کې نه چلیږي د دې ارزښتونو په بې نه چلیږي نو بنا ان شریعت په خلقو کې استقلالیت او د دې نړیوالۍ پیدا کوي او دوی دې د نغوارې چې مسلمانان دی مستغنی شي په دغو مجالاتو کې د غرب کړې دي وووزی د غرب له څنګه نه دی وووزی زمنن په فاندې زبانی بس کو نور او اهداف مقاصد چې دی جهاد روحیه او دی جهادی ظرفیت لمن زورل اسلامی حکمت دی قیام مخنیوي ځوان نسل بیل کول او اقتصادی مصالح او د تیل او دی استلو دی پار لا ریچار پیدا کول دی هغو مفاهیمو ورزکتو لمن زورل او بیا کول تکول چې دی افغانانو په ژوند د مبارزه کې مهم تکی دی د خز او عفت او د افغانستان قومي جوړښت سوف يكون في الأول، سوف نشاء الله في درسانك وكجوانك بقاء خبروك سبحانك اللهم وبحمد أشهد لا إله إلا أنت أستغفوك وعكوه